Salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mentebihahum bi ihsan ila jomiddin. Të gjitha falendërimet, lafdrimet, adhurimet i takojnë Allahu të gjallë gjelaluhu. Në salafdata të pachet bëkimet e zotit qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familjën e ti shokët dhe të gjitha ata që ndjekin këtë rrugë kderin e ditë në funë dit, të kësaj bote. Shikua të nëruarë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 jemi në prag ma dje vetëm se nata e par e muajt e shenë të Ramazan të ka filluar unë nuk duha son të shikua në ruar të trajton dhe një tem të posaqme por duha të shudzoj që të them disa fjall lidhe me atë që tashme kemi hyrën të fillimisht duha që përkujtaj të gjithëve se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 sont të, të përgatitur edhe për teravitë para, që shkojnë në xhamië të i falin teravitë së bashku me muslimanat. Për dashta bëj kputën, dherë që ta bëj një porosi, pasi që më kujtuam, më është kujtuar më herët e kam pas dërmën të them, por subhanallahu gati dola nga pjesa e parë dhe të harroj të them atë që kam pas dërmën lind me teravitë. Dhe të kur i përmend teravitë më kujtuaja që kam pas dërmën t'i them. Do të shkojmë teravitë të falim teravitë.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 Nga shqecimi njerëzve, nuk lejohet që njerëzve të hypim bi qafë që dalim për para, apo që dalim para kohë, para së të përfundon namazë të rive, që dalim duke i shqecuar njerëzit. Normalisht, namazë i të ravive është vëndëtarë, një riu nuk është i obliguar fëtërish që të qëndrën dhe rinë fundë, por është e preferuar dhe është e kërkuar që të qëndrën dhe rinë fundë.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 Por jadikus nuk dëshon trëndën në fund. Nuk dëshon që të përfiton nga kështjollë. Don të dal atë spa ku le çëndron në safat e fundit. Le çëndron mrapa që hyrja ati e atij tjetë e pavrëtur dhe dalja e atij tjetë edhe më e pavrëtur, ti jemi korrekt, ti jemi solidar për ball njëri tjetrit. Mos të lejojmë që në gjemiat tona të shkojmë të falemi e pastaj të shqetësojmë dikën apo të ne vritim dikën.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 Në një pak kujdesi nga të xhamit dikush të vë, të bien më kat ç't'flet në fjalë të rënd, kafetëtit me dikën e kësaj rrad. Hamna kënu kundon xhamia tona, por duhet që të jemi të kujdesshëm. Duhet që të ruhemi, ç't'i ndihmojmë një tjetër të jetë sa më i përkushtuar namaz, e jo ç't'ash përqendrojmë edhe nga jo ja pak ë nga i ja pak përqendrim dhe koncentrim që e ka njeriu. Ti m'frik Allahun azhgal dhe të kemi parasysh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 E abon në për tje? Arna? Nuk për ndëgjaj që... Në kërkojnë nga regjia të jalshujnë zërin pak... ...do që të ndëgjajnë studion nërshën nga se... Në qoftë të rresnotën e Iko... ...na të entojmë të einko androjmë dojnë tërfan të jatër të radhës... Nuk edhje kemi telefonat tjetër, presim apo vazhdojmë me letzim në SMS-eve? Që duke të nuk ka, dhe nësot të telefonatër të radhës, në letzim të një pyti që ka për më SMS-e, të të hong, të selam aleikum hongj, deshtam ju pyt, alejojët të mos agjeroj, përshka kësë jam në muen e të rejtë shtatë zënë dhe kam probleme vjellje. Gruja shtatë zënë është e liruar nga agjerimi,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 Ose nuk dojnë të rëzikujnë farë, le juët të prish në gjërimen, për obliguën që të të kompenzojnë pas muajtë Ramazan. A... A... Kemi telefonatë, nënkuadrojmë. Selamu alikum. Aleykum, selamu artollua. Duhësta me bëhërëtë i përëti. Porënë. Së farë urajë të bësindarë në muslima në Ramazanë, isha Allah, Allah e t'i vëna fa, dina mëshira. Amin. Në shëmë e bërë një pyte, unë e pali namazin, paskote namazit e landurila, sa bojnë edhe jasin, e landurila i përjetoj shumë namazet kër i fali. Edhe këtu djatitës, po nëndës edhe një ati, në tek dherë, në rëku edhe në siste, e kom një nginë, nuk di me përshkës në fjarë. Ajo nginë në gjatë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 Kër jam nërgu, të pëndoket i kër pëndoksojt i mëni. Ata nuk po interesohë për shë, po të nashin për gjonat tjera. Kër pëndoket, unë dhe ata jemi pas nërgë. Po gjej dëshirë me shkume i, shkum i vizitëm tisa familial. E qartë. Jo, po e qartë. A, a, a, o, është kapër një gjërë tjimë. E qartë, e qartë. Inshallah të tjemi përëgjish. Asalamu As alikum. Aleikum salatu. Aleikum salatu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 dhe namazi sabato është i veçantë këtë ditë nga së njeriu që e prish djumin për hir të Allahut azhajal dhe ngrihet me ufal, padyshim se Allahu e shpërblen këtë njerë, kët grua, kët burr e shpërblen azhajalua që ta përjeton kët nacin dhe ambelsirin e veprës që ka bër për hir të Allahut azhajal. Dhe s'të vjen që po namazi sisisë, namazi vanshum, kanë të pengon nga djumi, të merr djumin pas akşamit, duhet të pritej sin mufal dhe sakrifikojnë gjumin tënë, sakrifikojnë dhe shumë gjira tjera për shkak namazë e cizë, dhe Allah Gjellihuala nuk e qenë huqë këtë sakrifici, ande Allah Gjellihuala të shpërblenë, dhe mendoj se kjo është një puhi e freskis që vijen nga Allah Gjellihuala për të reguar se investa ende, për pjeku ende që të bartësh këtë përvoj të mirë që Allah ta ka mundësuar të ndijesh gjatë këtyr dhe namazëve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 Shalma alikum. Aleykum, salaam, alfullah. Dhe <tard House> shlametaboni <tard> bitë, në gëzunderëm në dite me namazinën vidrit, a shlët mëhit shënë të ramazanën. Në se falle no me namazinën të arabiën dë jamie, aferë se <House> me reprume mësët në namazinën të jamie, në nëndë me falle me namazinatër të shvië. Se me reprume vitrit, në me falle dhe me imam dë jamie, në me falle me shvië mësët në namazinatër. Në në në në në jamie, Të rirë, -të fara, -të, po, në ndonësën, ka në vashtë në të fara, në gazatër, që në të trova vitër, i kërësh atë mëzë dhe shqirën atë ditët në mëqshikë vitër. Po, në shalë. Po, në shalë. Shalë, vërë. Salam, të bërëkjatë. Përgamberi së asërëm ka thonë, i gjalu akhira, salatikum bileli vitëra. Përgamberi së më ka thonë se, le të mbetët në mazë ju e i fundit i natës vitër. Dhe shumë nga d për një musliman të falë namaz vëndëtar në file pas vitrit. Për shkak se i dërguar i sotun ka porosit që namazi i fundit tjetë vitri. Ndërsa, në në të të tërë, pegamështëm ka ndalu që gjatë natës të falën dy vitra. Një ashtë, e si kush mund të të të pëmirë, në falë i vitri në gjami, pas e falë një të shpia. Jo, pegamështëm ka thënë letet i fundit vitri dhe i fund tërësaj që e ke falë fillemishtë. Jo, që përsi të vitri dhe n Nëse desiderator kanë bën një lloj zgjidhje rrugëdalje, nga se ti mundesh mos me pavitin xhamin, po të hub shpërblimi i hadithit që ka thënë pejgamberi sasonim kush qendron me imamin deri në fund, llogaritë se ti të të falur të natën, ande hub kësht problem. Edukoniz nga kjo, disen gatëtar që të bën një zgjidhje adekuate të përshtatshme, ka thënë se e fal vitrin me imamën në xhami dhe pastaj kur imamit të jap selam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 të falesht me gjema të arabi. Gjejë një gjamit përstatë shmet mirë, ku nuk ngutën, falen mirë, në regullë, falen dërinë fundë. Pjesën e mbetu të natës dherë në Sabah, që dënë me shizu, shizu e me adhërimet tjera, me përmenet Allahot Azogjall, me istikfar, me lezim të Kur'anit, me meditim rëdhejtëve të saktuar të Kur'anit, në shizu e me adhërimet tjera, dhe që nërresht, të shizu e të nata me Kur'an,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 Dhe mendojme këtë bët një zgjidhe adekuate një sholab duke mos e komplikuar ma atë një reqatë pas vitrite ose me një më dhe thujtë të shpija, mundit kësatë sado pak e komplikuar për diken, andaj një zëtit e para të Ramazanit, për dhe sa tash erdhe tëra vit falen natën, vonë do atë, në ora dhjetë e gjysë fillojnë tëra vit, të erë një më dhe gjysë falet njëri. Nga tëve që për fillon edhe pak pjesë e dhe të, të natës, nga se natës shumë e shkurt, shkon ngri dhe më ngrën syfur kuran pa gdhikër më dal me fal sabun xhami. Po nuk ka dash shumë ku. Kështu që 20 para le të shërbëjnë për travë me imam e 10 ditë xifundit mund të kombinohet, do thot në mynjet e përmanda Allahu xhënlaure dhe mësimira. Timet e rëndëtin kuadrojm. Orna. Halo, assalamu alaikum. Aleikum assalamu wa rahmatullah. Do sa me vojnë një pykja për si firin. Po. Si firin e s'përfmejnë tre, po. e këmë do që që më në shtip, a ta. më në tre, vërsa më në shtip? Po, po, po, në shabë. Këtë, përsa. Si firin që është përcaktu në të gëvim të këni, pa dushim se shënën një limit që besimtarit duhet i përmbat. Edhepse, dhe të të hoqja nderuar që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 shkoren deri në pikën e fundit. Andaj disa minuta më herët ndërprënet dhe kjo është më e kërkuar. A do ta them që njeriu mirë ti përmbajt ti në kufive. Po nëse ka nevojë, ka mbajt papij ujë është quar von, për shembull, atëherë e shtyn, e shtyn edhe disa minuta deri në 10-15 minuta nuk prish pun ta shtyhen ato. Thash nëse qoftë ka nevojë, kjo është më mirë, ndoshta pa nevojë, mendoj që njeriu nuk është më e rrezikuar vetë tinë vetë nëse nuk i din rregullat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 për vetë hoqja inderuar që e ka vendosë takvimin, ka përmandur se i mësaku, i mësaku që nënkupten përmbajt nga ushtimi, mund të shtyjetë për dhesë minuta e, nga kuat që e shpërmën në, në takvimin. Kemi një tërës në tëtërën në këtërrujmë. Halo? Orna? Këllam Alekime, ka unë të të të të të një Orna? Më me, ravive, so, so, so, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 Epo kor pasojëndas me tëm se Omer radiullahu kure ka bashkuar muslimanët në namaz Tervive dhe Omeriko zëron nga halifët e drejtë që mirë të parasysh vendimi i tij katërsmëtime edhe pse disa dijetarë kan kontestuar ato katërsmëtime ku thuhet se Omeri do që pas parasysh mshihen nga njerëzve llodh në tyne apo ka shtuar rekate duke shkurtuar qendrimin në këmbë ose peqënga më ka shkurtuar gjatë në këmbë Dash kur ne sa nuk do të kishte muzikë për ballandë në çndrimar të gjatë. Atëherë po i shtojmë recetat që kemi mëlet sa të mbetemi në sasinë e çndrimit këmb të gjatë sikur se ka qenë në pegamson. Kënd argumentet të dietarëve. Ne thonë se i ka shtu pastaj ka bën 23 çaj. Dhe kë ka 23 çaj dhe pastaj ka me donë një orë dhe tashgua shekul pas shekul gjenerat pasjon deri në kuanton. Umë nesër kë janë nuk duhet çet problematike për ne, nga është thjesht në çfarë mënyre këtu duhet bërzidja. Esenca është që të falemi në xhami. Nëse ne falemi në xhami, ti falim atë se i fal imamit. Ne imamtë ne i falim nga 20 recate deri. Ti falim deri në fund, me vitën e meket ti falim për shkak të hadithit që thotë, kush falet me imamën e tij deri në fundon imamit, i logaritet se të falet tërë natën. Falet i me imamin, pavarësisht sa mendon ti se rëqot duhet të më fal, ti falim me imamin për shkak të hadithit. Se duhet më shku deri në fund që, se të shpija, tëre, në shtëpë, si për Boston, gjate, në në Këm, në rëkur, në jo, të vuese vopen. And çojse falësh vetë të shtëpijas, kemi ujë më dal. Atëra në shtëpi mundish me falmë pak recqate. Fali 1 metër katë, sikur si ka fol pejgamberi (s.a.s.), por zgjate. Qëndron gjatën këmb, rë gjat në kuk, rë gjat në sejdë. Ajëndiku si fal tetrecqate në xhami, apo që falen pak më shpejt, atë kështu i, i vit, të fal pejgamber (s.a.s.) dhe kaçi i krytet raminë me tetrecqate. Jo, ti ndodh më fal tetrecqate, mos dil në xhami fare. Po senj jamifor, fali të spiat rregat në kom, rregat në kurr, rregat sëgjë. Ose shkon jamifor, fali të të, të, të të prodhoni mamë. E më shkuva çamë këta rivë çafe të tre çafe më dol përherë tek edhe pas arrynë borbo muhabet shkatë buan bashkë pe çaj njerëz po falen xhami. Çfarë Amazonash kë? Ta Amazonash të muaj admirimit, nuk kam muj, nukoj muj me këta çafe të rivë trajrimën. E mënoj që duhet jemi të kujdesshëm. Kjo është muaj admirimit. Ne duhet jemi në admirim. Ose faloj me xhemat të spija, me xhemat në xhami dhe rrë derin fund, ose së pëlqan, a falun shpe. Hedhë marahatje ti, dhe ta në gjemijën marahat. Dhe që në rrë gat, lezo, lezo kuran gjat, rrë në sejgjë dhe gat, rrë rrëku gat, falu, falu gjat. E në këtë rast, themi fali një metrekate, ka së shdo ka vërru përgambiri sërallahu alësallam. Dhe duhetem që nuk duhet këpun të bëtë shumë problematike qdo, Ramazan sore çati bon ka, ban mu fal çikaç, dëguan, ka çështje gjere elhamdullillah, ska çim kur probleme tematike për jetor, as nuk duhet bër problematike. Falo çu fal musliman, falo mas imamve të muslimanëve dhe jë rahat. Ose po nisha, falo ashtu sikur të përshtatet ty të zemrës tonda dhe falo të shtëpia jota tëre gjatë, e mirë, e këndshëm, sikur që e përmenda më herët Allahu adin masmirin. E nkuadrum in e interferencator. Selam alejkum. Aleikum selam wa rahmetullah. urna. A la famëtan? Po po po ndjej urna. Unë kam ni puke atë u vë, uh, por mos mua uh, kam kam kriju një kaç kokëm shumë i kës me një person, onë më thon se u sheq kuptimi më, më, më i kës dhe, dhe më i tmerrson se mot nukriu, çfarë më mund të boni e ka tëm, e un punina shumë kës, e vetë më thon komë nu kum thon në anëruqit Ramazani do një aktivitet. Ma folë dhe më lut bespoçat punë që më u tharë, po të kosta se puni na son son catch a po me boniat per hijes zotit ata vet se kjo pun me sharu ave molu de vet po shet pun per kozje tia rhesse no os te sotini ma i tas i mon chamnie se ramut momo kreu ato aplikacione hijes moi mes sharu vet zot me dash mun es bar ti qash se jam shom shom shom gajeta ketat di kosh di kosh di kosh de rende ka kech kuptu ti ty për një veprim çtesi ka pasportë çelim. Diçka që nuk shqarona, gusem, për Allah Allah në nësive, më është sharuar, apo nguftam? Po, s'kam neancive ç'i ke pas portë çelim ato. Jo, absolutisht, nuk ka çelimi ka ashtu. E tipo do më lutë Allahun që Allahu më laroj këtë kuptim më më bëj të qartë ç'i ke pas portë çelim. Ëh çerto, çasto. Ëh çerto, kuptova, kuptova. Faleminderit. Selam alejkum. Selam. Kur të bosh nit për agjërim, agjërimi do bëhet për një me kry obligim ndaj Zotit. Agjërimi bëhet një për hir të Allahut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 Dhe lësë allanë gjëllë e vola që të bënë zhidhen këtë rritë. Kemi të lënatë rrëdhës e në këtë rrujëm? Alo. Urna. Mim Rama? Po, Mim Rama të dëgjojmë. Dhe më, përëndu pak një bëgjit, i kom një dhëtri piti të të rrëgjën. Po, përëndë dëgjënë hrëgjën, vëqë urna? Unë e kështu fa natë për gjdo që 7 vjetë, i fari dama znatë gjithë. Amre. Dhe që sa dati vitin shumë herë e fali me, me në nëmaznasëm, ma faneljo, po ka një herë pëm deshtona, dhe që për jeshët në për e në fali, etën e për e fali. A të ka farë se vati që i fali, kështu dhesh, një, ka njësë të rëqati i fali, për shdo natë, gjashtëm rëjë, dymë rëjë, përë. Rë, e të një vitin kër e fali vitrin? A? Vit? Këna sa dati vitin të e fali një ashti, po gabojshna që thësë dënë mu fali. Po, po, po, po, po, e qanë, e qanë. E dhe i kënaj për zërë në ati qëna, të qëna, edhe i kënaj ka 400 dovë, masëparje kënaj, sëpërhan Allah e velhamdillu lahi, për e pen, këlliva Allahat, në qënë një herë, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, për zërë në ati që shtatë vitë mërem. Asha, ma, pa. A të bëjë diskasevat, a kam njërë. Në që Allah, këtu të tjapën përdiqe? E vërë një, për një program, të të kërëve, dikush të iqabje, që ka thonë, a me knuë Allah në Sali Allah. E vërë në Sariq Allah që ka thonë, ka një qënë herat, që së kanë të rëtë, që ke thonë no. që veç këmë një është të shkruhëm, këtë shkruhëm, që veç Allah me Sali Allah me Muhammed. A mu i me thonë këto, që, që në një mi herë Masha Allah. Ma, inshallah t'japin përgjigjështë. A, që vishë Allah me salli alo Muhammed, Allah me salli alo Muhammed, ju me salli alo Muhammed in Valoh. Po, po. Allah me salli alo Muhammed, që këtë ason, a këtë ason që shtëtë vërtet, apo kristë, që lëvati në dikënu. Inshallah t'japin t'ash përgjigjë, Inshallah. Ta asht t'japin përgjigjë, Inshallah. Medhverë, është, kë elhamdële, është është një kontinuitet në adhuren e Allahut zgjalmë kët intensitet të madh domethënë nga vazhdimisht të falen nga 23 qate 16 8 nga një repa rëndësishmërisht nuk lën as në pa fal namaz e pa përmend Allahun xhelalun në përmendje baegi baegi të posur alhamdulillah e përmendase nëse do më fol notën mos e fal vitrin mos e hacis le vitrin më fol mos e mos e notës le vit më fol mos e mos zonin shof se ke frik Se nuk mund të më chu natën, falë namazin natës para se marr me flaj. Falë vitin e bir flaj. Çohesh për sabatën inshallah. Nëse ke friksë nuk mund të më chu për sa për vitër më faln kohën e dhuar para se më isabahu, qase tash është natë e shkurt, atëherë falë namazin e natës para se marr me flaj. Përmbyllim me vitër dhe bir flaj. Kjo është ajo që është më e preferuar dhe më e kërkuara të bëhet. Sepërket lutje që bën zonat, keton rregull veçmasi cakto vetës, për shembull pse peknën kulvalon zonat kanë 100 hera. Nuk o mirë që na të përkufizujmë numerikesh, diçka që s'ka përkëzu përkëzu përkëmberi s.a. s.a. Të këne këllonë njënat një qënë herë, për në natë këne ka një qënë 50 herë, ka e këne ka një qënë herë, ka sa të mundësh? Mirë për mësë e përkufizu me numër, caktuar atë që nuk e ka përkufizu Muhammed s.a. s.a. Pas ta ilaha ilaha illallah wa hadhehu la sharikela, thuj sa të mundësh?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 Por vetëm këtu e kam një vëritë të vogël dhe basho që duke kuptuar rrit, mos e caktom me numër 9000 herë më thon. Por më shumë kim më çka i thon, çka për lutë Allahu voilà, ala, më ndau që të prjetosh selavatin, të prjetosh duan më shumë se sa so ti mirë me numra, sa më thon. Ka thënë Allahu më selam, Allahu më selam, pas ne çka po that, fill shpejt duke i thon. Mos më me numra shumë ti. Meru me cilitet. Thuaj mapak po diçka çaqupton, diçka çka ti at në spirt, në zamer. Diçka çka priteton kë më e mira. Sëzon morm numra. E pastaj kur e ke siguruprietimin e kuptimin e kësaj rradh, pastaj sa shtohesh me numrave, alhamdulillah është këaj dhe ki shpirt më të kallah xelora për këtë çështje. Është këndruar sikurse e si përmenda edhe më herët. Sonte jemi në një me vërtet një të qenë më special për shkak muaj, të muajit Ramazan, ande nuk patëm as temë që trajtuam, nuk patëm as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 Njezi duhet bër natën para se të fillon koha e agjërimit. Ne duhet të bëjmë një çonte në emër të Allahut agjërim me zëmër, ta bëjmë këtë jetë me përkushtim ndaj Allahut, leuha me besim të plot, me bindje në Zotin xhëlaluha dhe duke shprehu shpëlimin te Allahu për këtë punë të madhe që po e bëjmë duke agjëruar, duke u falnatën që të fitojmë fundi fundit falën e Allahut xhël, sikurta ka prodhu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.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 Dha dhërëm të pranuar. Allahu Jelle Hu A'la i ruaj dhe ndih moft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.